Cine a iubit nu uită, cine uită n-a iubit, cine a iubit și uită a uitat, a uitat că a iubit. Sunt uitări ce nu se uită, ce iubiri de neuitat. Cum eu nu iubesc uitarea, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit și n-am uitat.